Запис 4 0 Ана 0 Кирил 1 Павел 2 Петър 3 Тодор 4 Пламен 5 Олга 6 Иван 7. Стоян 8. Дамян 9. Огнян 10. Галин 11. Джордан 12. Георги 13. Евгени 14. Мария 15. Димитър 16. Гергана 17. Даниел 18. Станимир 19. Калуян 20. Костадин 21. Красимир 22. Али 23. Рамзи 24. Айше 25. Гюлтен 26. Мехмет. 27. Мустафа